Det har blivit juldagen 1951. För första gången får utlands- och svenskarna en kunglig julhälsning när Gustave VI Adolf radiotalar från slottet. Kära lyssnare, radion är en förunderlig uppfinning. Här sitter jag i mitt arbetsrum på Stockholms slott- och kan tala med nästan hela världen. Det är ändå en välsignad sak detta. Att vi nutidsmänniskor på ett helt annat sätt än våra förfäder kunna träda i kontakt med varandra. Den så kallade gamla goda tiden står nog för en del av oss i en bättre, en mera förklarad dagar än den i själva verket någonsin förtjänade. Att jag idag kan tala direkt med er fast en tusen mil kanske skiljer oss åt är väl något att glädjas åt fast vi ännu inte hunnit så långt att ni också genast kunna svara mig. Först vill jag då önska er alla utlandssvenskar en riktigt god jul. Det är ju den hälsning som sedan gammalt är bruklig vid denna årstid en kristen hälsning men med anor för en tid som ligger långt före den kristna Julen är framförallt en hemmens högtid. Den samlas som ingen annan, just familjen. Den har därför också blivit en barnens högtid- i alldeles särskild bemärkelse. Och så sänder jag er alla- en hjärtevarm hälsning från Sverige- och önskar ännu en gång en god jul. Och eftersom- det nya året nu står för dörren, så önskar jag er också ett gott nytt år 1952. Vi önskar och bedjar gemensamt att detta nya år måste bli ett fredens år för hela vår värld.